Ja, was uns jetzt genau erwartet, weiß ich gar nicht so genau. Das erzählt am besten, glaube ich mal, der Jan. Es gibt nämlich jetzt eine Nullnummer. Das heißt, es gibt einen neuen Podcast. Jan, erzähl mal. Ja, ganz genau. Shooterern ist unter anderem, der darf vielleicht sein Mikrofon auch gleich anlassen, um sich zu rechtfertigen, ähm, der Klaus. Ich war vor, vor längerer Zeit beim reading zu Gast und dort ein bisschen in die Welt der, der Personal podcasts hineingeschnuppert quasi. Habe dem rasenden Start auch mitbekommen als Personal Podcaster. Und habe damals dann schon in der rating erfolge so ein bisschen mehr oder minder laut überlegt, dass ich mir schon immer wieder mal überlegt habe, ob man vielleicht auch so einen Personal-Podcast starten mag, aber zuerst irgendwie andere Projekte vorhab. eben zum Beispiel das Daily damals, was er dann noch nicht veröffentlicht war und in Planung war schon sehr lange. Und ja, vor allem Klaus und Scherach haben mich dann sehr häufig immer wieder angesprochen und motiviert, mit einem Personal-Podcast zu starten und ein bisschen aus Wien von der Donau quasi zu erzählen. Und ja, dementsprechend, es, es ist jetzt soweit, es freut mich hier, das bekannt geben zu dürfen und auch mehr oder minder gleich starten zu dürfen. Es wird jetzt einen Personal Podcast unter Anführungsstrichen von mir geben, heißen wird das Ganze Mono-Welle. warum der Name, ja Podcasts kann man ja quasi in Mono produzieren, viele sind sie nicht, der wird es dann auch sein und Welle, weil ich hier eben an der schönen Donau einerseits wohne. Andererseits, weil zumindest hier in Österreich gab es mal eine Zeit lang, wo sich irgendwie Radiosender dann gerne irgendwie Welle, was auch immer, Angabe der Frequenz, Angabe des, der Radioständerstation landen. Darum so ein bisschen die Überlegung, den Podcast Monowelle zu taufen. Online ist das Ganze schon unter www.monowelle.at. Wer rauf surfen will, bitte darf. Das Podcast-Feeds sind auch schon veröffentlicht und können abonniert werden. Bin schon gespannt, ob mir das Server jetzt gleich abbrauchen wird. Ansonsten, ja, was, was für diese halbe Stunde jetzt ein bisschen geplant wäre, ich habe mich ja schon mal so gegen Weihnachten beim Martin ähm, zu einem Interview mehr oder minder gestellt und mich ein bisschen interviewen lassen, da auch sehr häufig irgendwie Fragen von Hörern kamen, ja, wer ist das, was macht er so, man hörte immer wieder auch so bei einem Themenpodcast immer ein bisschen Dinge durch quasi, was, was man privat so macht und was man privat so für, für Interessen hat, außer Podcast natürlich und ja, dementsprechend damals eine Interviewfolge gestellt, da fehlen ein paar Dinge unter Anführungsstrichen. Dieses Interview ist auch schon in diesem Podcast-Feed drinnen. Das heißt, falls das jemand nachhören will, kann er das dann bei mir gerne tun oder halt im GeekTrack auch noch entsprechend. Und wir werden das jetzt ein bisschen weiterführen und ich habe mich jetzt ein bisschen weiter unter Anführungsstrichen zur Vorstellung von vom Martin hier interviewen lassen, der eben als mein charmanter Interviewführer hier wieder eingesprungen ist, nachdem das einmal schon so gut funktioniert hat. Ich gebe gleich zu, vielleicht ein bisschen Menschlichkeit. Ich war damals extrem aufgeregt bei dem Interview. Ich persönlich höre es auch, ich bin es heute auch, glaube ich, überhaupt mehr denn je bei live jetzt auch noch. Insofern, ja, sind wir gespannt, was die, die nächsten 9, 25 Minuten folgen wird. Also, es, es hat sich herausgestellt, dass eine Nullfolge auf dem Balkon immer eine gute Idee ist. <lacht> ja, ich wollte es auch tatsächlich gleich wirklich nutzen, da jetzt ja. eben das, das live anzukündigen und, und ja. Nullnummern gab es ja heute schon eine, oder kommt ja. zumindest noch eine. Ne? Ja. Bin ich gespannt, freue ich mich. Das heißt, jetzt müssen wir rüber ins Studio gehen, war jetzt die interne Besprechung oder das waren ja schon die ganzen Fragen, die du beantwortet hast. Nein, doch überhaupt nicht, weil immer nur Name und wo zu finden passt. ist, da gibt es noch ein bisschen was rundherum. Passt, passt. Gut. Dann darf ich beginnen. Ja, hau rein, los. Ich, doch. ich warte, ich habe schon Zettel und Stift, ich muss mitschreiben. Ja. <lacht> Ach du Schande, da muss ich äh, Stefanie zuerst über meine Wörter schicken, dass sie lektoriert werden. Ja, die kommt doch noch vor. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich doch sagen, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Jan. Wo sind wir denn heute? <lacht> Ja, bei der Night of the Pots eine Live-Podcast-Veranstaltung. Podcaster bekommen eine halbe Stunde, ihre Projekte vorzustellen, teils neue, teils eingefahrene. Ein, ein, ein sehr schönes Projekt vom Raucherbalkon in der Portugie, glaube ich, federführend eben der Klaus Backhaus und der Hatti. Eine sehr tolle Idee. Wir haben vor einem, von einem halben Jahr hier ungefähr schon eines unserer neuen Projekte vorgestellt. Heute darf ich ein privates Projekt neu vorstellen. Genau, wir hatten ja eben, wie schon gesagt, das Vergnügen, ich habe es im äh, Night of the Pots, ähm, äh, wie sagt man, Chat schon reinkopiert, das Interview oder die Vorstellungsrunde mit dir im Geek Talk und da sind mir ein paar Fragen durch das Blatt gefallen und die möchten wir heute noch ein bisschen ergänzen. Für denjenigen, die die Folge noch nicht gehört hat, äh, geht ein bisschen weiter runter hier in, äh, im Feed, das findet ihr dann beim, wie heißt das Projekt überhaupt? Bei der Monowelle. Monowelle. Gut. Erzähl doch mal ein bisschen, was machst du da? Surfst du? <lacht> ja, das, das ist noch die, die, die große Frage, die sich ein bisschen stellt. Ich, ich wollte das Ding tatsächlich, vielleicht auch ein bisschen gestützt von, von einem der Inspiratoren, ein bisschen Versuchslabor nennen. Was ich so ganz genau mache, weiß ich noch gar nicht. Ich meine, natürlich, es ist privat, das ist aus dem Leben, das ist auch ganz okay. Ich will aber auf der anderen Seite das Ganze auch so ein bisschen durchaus als Testballon verwenden, vielleicht darum auch gleich als Vorwarnung für potenzielle Hörer. Qualität und Aufnahmesituation wird auf jeden Fall wechselnd sein. Ich werde jetzt nicht jedes Mal irgendwie genauso wie beim normalen Geek Talk irgendwie vor meinem Mikrofon im unter Anführungsstrichen Studio im Büro sitzen und dort ins Mikrofon hinein Ich habe schon vor, ein bisschen, bisschen rauszugehen mit dem Ganzen, ein bisschen einerseits Töne einzufangen. Diese, diese Idee fasziniert mich immer schon ein bisschen. Habe ich in den letzten Tagen und Wochen auch schon ein bisschen probiert. Auf der anderen Seite vielleicht auch einfach wirklich eben andere Zeiten dafür nutzen zu können, wenn man mal irgendwie länger unterwegs ist, irgendwie spazieren ist oder solche Dinge. Und auf der anderen Seite halt, ja, vielleicht auch andere Leute so mehr oder minder ins Board hineinholen. Du hast ja heute schon mehr oder minder die Stefanie häufig erwähnt. Einerseits unsere Lektorin im Podcast und auf dem Blog. Auf der anderen Seite war eben meine Frau, die haben ja auch schon eine Geek-Couch gehört. Irgendwie neulich waren wir mit dem film zum Beispiel und haben nach dem Film, über den, also nach dem film über, darüber geredet, wie es uns gefallen hat, weil wir dachten, das nächste Mal nimmst du deinen Sohn damit mit, drehst es einfach auf und hättest zum Beispiel auch schon was für den Podcast. Warum nicht? Die Weiß zwar noch nicht so ganz von ihrem Glück, aber ich habe es ja zu Kikorj auch schon darüber reden können. Vielleicht kann ich das auch da in Zukunft. <lacht> ja, da fehlt noch eine Vorstellungsrunde, um das jetzt mal in der Öffentlichkeit platziert zu haben. <lacht> Wenn wir gerade so dabei sind, dann überfallen. Wo findet man dann dein Projekt genau? Ja, zu finden unter www.monowelle.at. Die Podcasts selbst sind auch schon überall, was mir jetzt so auf die Schnelle eingefallen ist, irgendwie verteilt. Also das Feed ist auch schon in iTunes drinnen. Es hat mir lange Wochen gekostet, um das dort irgendwie hineinzubekommen. Und ja, in, in die gut kuratierten Listen Was jetzt nicht daran liegt, dass mein Podcast gut mhm. wäre und das irgendwie ein steigertes Selbstwertgefühl wäre, sondern bei all denen, die halt bei iTunes abgreifen. Es funktioniert auch schon irgendwie bei Pocketcast und Overcast, dass ich gefunden werde. Bei den üblichen schon ein bisschen länger mhm. Gut. Logo, wie ich gesehen habe, hast du auch schon. Jingle, Outro und solche Geschichten? Ja, ist alles da. Da darf ich auch gleich zwei, zwei Hörern sehr danken. Der Raucherbalkon hat mir äh, irgendwie Ende letzten Jahres auch geholfen, das ein bisschen unter die Hörer zu bringen. Einerseits vielen Dank für die Logos, das sind sehr viele, ich werde da glaube ich auch ein bisschen herumprobieren an den Tornide. Und auf der anderen Seite ein großes Dankeschön für das Zusammenspielen des Intros und Outros an den Mikado-Elefant. Ähm, ist bei mir auch im Impressum verlinkt entsprechend alles, also falls jemand dann nachfragen mag oder nachsehen mag, wer das ist oder vielleicht auch entsprechend die, die, die beiden Herren anschreiben mag für andere Projekte. Ich bin jetzt mal so frei und sage, jetzt gibt das so weit raus. <lacht> Nein, aber vielen Dank, ich, ich war generell wirklich groß überrascht, wie, wie, wie viel Hilfe da sofort kam, irgendwie der Raucherbalkon hat das damals irgendwie getweetet und ich hatte innerhalb von einer Stunde fünf, sechs Leute auf der Matte, die irgendwie äh, einerseits Ideen hatten, das, das war jetzt nicht das große Problem, ich habe mir monatelang in den Kopf zerbrochen, wie ich es wie nennen will und wie ich mir es optisch ein bisschen vorstelle, auch irgendwie farbgebungsmäßig oder sowas zum Beispiel, ein bisschen an Österreich angelehnt, habe ich die Österreicher-Note nicht nur jetzt in der Stimme durchhängen lassen wollte, sondern durchaus auch so ein bisschen generell im Design und eben auch im Namen. Insofern, da fehlt mir das, das Minus auf dem Logo. <lacht> <lacht> um nee, jetzt als, wieder mal auf unser Plus anzuspielen. Als Landesflagge wollte ich jetzt nicht irgendwie groß raushängen. Die, die Farbgebung ist ja schon sehr, sehr aufdringlich. Wobei die würde natürlich zur Schweiz auch passen, weil sie nicht ja meine Güte. Genau, ich wollte auch nicht rein auf die Flagge, sondern mehr auf das Minus, dass ihr das Minus habt und wir das Plus. Ja, so viel das, das zum übersteigenden ja Ego, was ich ja heute habe, irgendwo gehört, hier auf diesem Kanal. Das passt ja auch ganz gut zu, zu, zu uns beiden. Ich bin ja, bin ja oft der Pessimist im Podcast und das nicht gespielt und nicht gescriptet, sondern das entspricht ja auch durchaus teilweise meiner Lebensanlage. Du bist ja generell ein eher optimistischer Mensch, von daher, bro, da, da passen unsere Fahnen zu den beiden Charakteren, glaube ich. Das denke ich auf jeden Fall, Genau. Ja, dich gibt es ja beim Geek Talk wöchentlich in den Newsfolgen. Du machst jede dritte Woche bei den Daily täglich was. Du spielst ziemlich viel und unter anderem auch im Geek Talk und du bist beim ähm, Apfel Talk Live im Podcasten. Wie fleißig podcastest du dann hier in diesem Kanal jetzt neu? Ja, das ist, gehört auch noch irgendwie unter die Kategorie Testballon. Ich weiß es noch nicht so ganz. Ich muss mich da ein bisschen finden. Ich bin da dann auch sehr groß, glaube ich, auf Feedback von Hörern angewiesen. Ich hoffe, das dann auch entsprechend zu bekommen. Dementsprechend hier wieder auch bitte die große Bitte Feedback hinterlassen auf allen möglichen Kanälen, bitte, bitte, bitte. Also ich, kein in Stein gemeißeltes Konzept, sondern es soll wachsen mit den Hörern. Und absolut, eben. es soll wachsen mit den Hörern. Es soll auch durchaus wachsen, einfach mit, mit meiner persönlichen Situation und, und wie sich die Dinge tun. eben Es ist ein großer Versuchsballon, ein großes Austesten hier im Studio auf dem Tisch liegen jetzt irgendwie zwei neue Interfaces und sieben neue Mikrofone tatsächlich, die ich noch nie zum Podcasten verwendet habe. Eben auch wirklich die, die Chance dort zu nutzen, das so zu verwenden quasi. Kann sein, wenn das irgendwie unterwegs gut funktioniert, dass dann mehrere kurze Folgen rausfallen in was für einem Rhythmus auch immer. Kann sein, dass ich das dann doch alles zusammenschneide, wie das andere personal Podcaster teilweise auch machen und vielleicht wöchentlich, vielleicht 14-tägig bringen. Das muss einfach die Zeit zeigen. Kann auch sein, dass irgendwie mal eine Fadephase ist und einfach überhaupt nichts passiert. Dann gibt es, glaube ich, auch sehr wenig zum zum Quatschen. So ein bisschen das Problem, dass ich bei diesem ganzen Thema Personal Podcasts habe. Ich meine, im Endeffekt für deinen Content bist du in dem Fall völlig alleine verantwortlich. Du kannst nicht so, wie wir es beim Geekzock haben, da sitzen und warten, bis die Welt um dich passiert. Du, du musst ja ein bisschen selber Dinge erleben, sage ich mal, oder irgendwie, ja, was tun. Jetzt musst du doch noch raus ja, und vor allem irgendwie mal, mal anders raus, ich muss, als Sportler, davon wird sicherlich auch ein bisschen gehen ich, ich bin ja viel draußen, aber ich kann euch ja jetzt relativ schlecht natürlich erzählen ja, ich war die Woche 10 Stunden laufen und es waren zwei Marathons, wir hören uns nächste Woche wieder bei der Monowelle, ciao ja, für das ist ja die Tierwelt verantwortlich, dass da ein bisschen Abwechslung kommt, einmal ist ein Hirsch, einmal ein Reh was war da noch alles? <lacht> Lustig. Das ist unheimlich lustig, dass du das jetzt anspielst, weil tatsächlich kam mir damals irgendwie so um die Zeit herum, dass das jetzt eine wirklich tolle Geschichte für einen Personal Podcast wäre. Und da gingen so ein bisschen die Ideen los. Du spielst an auf, auf vergangenen Sommer, Anfang des Sommers. Ich wohne hier in einer sehr, ich wohne zwar in Wien, aber sehr am Stadtrand, in einer relativ ländlichen Gegend. Und hier gibt es sehr viel Wild noch, weil ich im Endeffekt am, am Rand eines großen Nationalparks wohne. Und ich war in der Dämmerung unterwegs oh. laufen und mir ist plötzlich seitlich ein Reh hineingesprungen in meine, meine Flanke quasi. Also nicht so, wie man sonst hört, irgendwie Wildschaden bei Autos, sondern Wildschaden bei Läufer. Hat mir drei Rippen gebrochen, das Ding. Aber dem Reh ging es nachher noch gut, mir nicht so. Ähm, sehr coole, komische Geschichte. Ja, wenn du das nochmals erleben könntest und dann in einen Podcast verpacken würdest, hätte ich schon einen Audiokommentar. Das war mir mal passiert. Als ich äh, früher noch in die Bäckerei fuhr, äh, mitten in der Nacht ist mir ein, ein Junghirsch von der Seite rein in mein äh, Töffli. Wie sagt man dem auf äh, Hochdeutsch? In mein Mofa. Moped heißt, Moped heißt das, glaube ich, bei euch. Genau, die, die 50, 60 fahren dürfen. Und das war auch nicht lustig. Auf Eisiger Straße, da bin ich ein bisschen geschlittert. Gut, der Hirsch auch, aber es geht ja nicht um den Hirsch, sondern um dich. Ähm, ja, du hast gesagt, eben ein personal Podcast. Warum noch ein weiterer Personal Podcast. Ja, wie, wie vorher schon gesagt, einerseits eben so ein bisschen die, die, die Testballon-Geschichte rund um generell Aufnahmesituationen und da und dort mich jetzt mein Leben lang irgendwie das Thema Audio sehr stark interessiert und da rede ich jetzt nicht von irgendwie Musik machen, sondern halt wirklich irgendwie auch generell so. Ich habe so ein bisschen ein, ein Fable für Töne. Also das klingt jetzt vielleicht total komisch, aber so bin kein Fan von Fotos und Bildern, das hat mir glaube ich auch schon häufiger, da werde ich vielleicht auch mal drauf eingehen, warum. Ich finde, man kann teilweise Stimmungen viel, viel besser einfangen mit Tönen, beziehungsweise wenn ich es anders könnte, würde ich sogar irgendwie mit Gerüchen auch viel lieber einfangen, als mit Fotos, die mir einfach oft zu, zu platt und zu stark bearbeitbar sind, was Tönen in so einem gewissen Grad auch sind. Auf der anderen Seite spielt so ein bisschen mit, ich podcaste ja noch nicht so lange. Ich meine, wir haben ja hier irgendwie Granden, die ja schon in die zweistellige Jahreszahlen gehen, die sie irgendwie Musik und Töne raus, ins Internet berichten quasi und es ging ein bisschen darum zu lernen, wie das Ganze geht. Ich hatte es sehr komfortabel mit den Podcasten zu beginnen, ich habe dir geschrieben damals und gesagt, hey, wie sieht es aus, ich würde gerne mitmachen, du suchst eine österreichische Frau, Frau kann ich nicht bieten, also zwar eine eigene, aber die ist keine Österreicherin, ähm, aber immerhin, ich wäre Österreicher, ich wäre technisch interessiert, ich bin Podcasthörer seit vielen, vielen, vielen Jahren. Auch bei euch und auch bei vielen anderen, auch bei vielen anderen heute Anwesenden, ich würde da auch mal gerne irgendwie ins Internet quatschen. Und es war unheimlich schwer, da hineinzukommen, muss ich gestehen, auch wenn es viele wirklich sehr praktische Formate gab, wie auch zum Beispiel vom Klaus, das von wegen, wie wird man Podcast im, im podcast Suchslabor gab es ja da sehr viel in die Richtung, habe ich sehr viel gehört vorher. Aber trotzdem tat ich mir recht schwer. Ich meine, da, da gibt es ja dann schon irgendwie so Mikrofon, Interface, Aufnahme. Allein das war schon mal sehr. Schwierig. Wir hatten da viele lange Abende und Nächte, wie wir das alles einrichten mussten quasi. Und das war mir dann irgendwann zu wenig. Wir hatten das dann auch schon mal in, in, in unserer Interviewfolge Ich bin ein Mensch, wenn man ein Ding schafft oder verstanden hat, der dann aufhört. Ich habe das wirklich sehr, sehr häufig bei vielen anderen Dingen gehabt. Ich, ich mag gerne Dinge zu begreifen, zu verstehen, zu lernen. Ich mag dann aber Dinge irgendwie meistens nicht mehr unter Anführungsstrichen machen. Klingt jetzt vielleicht total blöd, weil ich habe jahrelang gelernt, Handball zu spielen, zum Beispiel in meiner Jugend. Und dann war ich so weit und habe so viele Vereine gewechselt und alles, dass ich Bundesliga-Handballspiele Handball -Spiele sogar war. Und nach meiner ersten Saison habe ich aufgehört, weil dann war es einfach Routine, dann war es langweilig, dann war es Fahrt. Und da geht dieser Personal-Podcast auch so quasi ein bisschen mehr in diese Richtung. Eben bei dir hatte ich es immer sehr komfortabel. Ich habe hineingequatscht, ich habe dir eine Tonspur geschickt und nachher hatte sich das. Ich habe für den Giktoker dann im letzten halben Jahr auch immer wieder mal die eine oder andere Folge geschnitten. Also ein bisschen in dieses Ganze immer da hineingefuchst. Ja, und jetzt war halt so quasi irgendwie die, die letzte Grenze oder halt der letzte Schranken zu nehmen für mich, nämlich wirklich mal alles selber zu machen. Also selber hosten, selber eine Homepage aufsetzen, selber irgendwie das Podcast-System dahinter aufsetzen. Ich sage es jetzt ganz frei, es ist der Port of Publisher, den ich da auch immer schon testen wollte. Was machst mal du mal? <lacht> Ob ich Backup mache? Ja, muss unbedingt. Vierfach. Auch. Gut, ich bin stolz auf dich. Vierfach, ohne Spaß, vierfach. Sogar ein, ein Verteiltes auf eine Festplatte, die nicht zu Hause lagert. Also das eine zu Hause und die zweite in einem Schließfach und das wechsle ich wöchentlich ab. Ohne Spaß. Also oh, oh, und, unter drei An hätte ich auch äh, dich wieder verwiesen auf diverse Podcast-Folgen, die wir im Geek Talk haben zum Thema Backup. Das geht ja gar nicht. Was geht gar nicht? Eben unter drei oder vier Backups zu machen. Das muss sein. Ach so, ja. Alles andere ist für Mädchen. Ich auch nicht. Ja. Genau. ja, dementsprechend eben so ein bisschen auf die Motivation, auch da halt mal alles selbst auszuprobieren oder halt auch technisch das Ganze ein bisschen zu, zu begreifen. Einerseits, um es eben selber zu verstehen, andererseits vielleicht doch auch durchaus ein bisschen der, der, der Szene zu helfen. Da rede ich jetzt nicht von den Leuten, die schon hier sind, die, die sind ja schon weit da und integriert, aber wir hatten ja vorher das Thema auch schon ein bisschen, in Wien baut sich so aktuell so ein bisschen eine Szene auf, da gibt es noch nicht so viel. In Tweezer zum Beispiel, da ist ja auch ja teilweise im Raucherbalkon dabei, der Thomas Witzer. Und im Endeffekt glaube ich sonst so großartig viel mehr aus Wiener Szene oder österreichische Szene gibt es jetzt gar nicht. Also es gibt sicher fünf, sechs bekanntere, größere, ich will jetzt keinen vergessen, Gottes Willen oder so. Gibt es mit aber den RPR-Tampons noch? <lacht> ja, genau, zum Beispiel sowas. Auf das wollen wir jetzt gar nicht eingehen, um Gottes Willen. Gut. Ähm, nur bei diesen Meetups sitzen teilweise 30, 40 Leute, die sagen, ich hätte eine Idee und die dann irgendwie Leute wie den Tweezer, wie mich, wie den Walter Bodingbauer ansehen und irgendwie so, so, so ein bisschen wie die, wie die großen goldenen Kälber mit großen Augen. So, ich habe eine Idee, aber wie mache ich jetzt aus Idee-Podcasts? Nicht, dass ich meinen Podcast jetzt generell selbst darum drehe, aber ich möchte eben selber lernen, um zum Beispiel auch da vielleicht ein bisschen der Szene auszuhelfen. Anscheinend dürfte es auch gar nicht so uninteressant sein und anscheinend dürfte es auch im, im Blick der Größeren sein. Schließlich und ähnlich war ja er dann unter Anführungsstrichen Podcast-Urvater Tim Britloff letztes Jahr sogar bei uns auf so einem Meetup dabei und hat eine kleine Subscribe hier veranstaltet, um eben die Leute ein bisschen mehr ins Boot zu holen, und was wir halt damals auch erkannt haben, auch ich im Gespräch mit Tim da fehlt es einfach teilweise an Kompetenz. Und entsprechend, wir haben ja auch podcast hier, der Bob zum Beispiel ist ja auch einer, ja, vielleicht dann auch einfach dafür ein bisschen noch zu lernen und irgendwie der, der Szene hier der Lokalen in Österreich ein bisschen Podcast-Paten zu können. Ja. Podcast-Paten und äh, babyhaus Puppenhauszerstörer, puppenhaus der Bob, genau. <lacht> der Muss der sein. Die Lieben Gruß, genau. Ja, ähm, Etwas, was ich äh, schwerlichst vermisst habe oder ver verpasst habe zu fragen, bei damals im Interview im Geek Talk, ist, wo überhaupt dein Name herkommt. Weil das habe ich lange ähm, selber auch nicht getan, dich das zu fragen, weil ich den Namen nie richtig aussprechen konnte. Erstens, wie spricht man den aus? Also ich meine es nicht den Jan Gruber, das ist relativ einfach, wenn man lesen kann. Das andere meine ich. Finariel, habe ich ihn jetzt richtig ausgesprochen? Oh, ja, es wäre richtig tatsächlich, ja. Ha, schweingehaft. Ja, das ist irgendwie der Name, mit dem ich mich seit über zehn Jahren im Internet herumtreibe. Das haben unheimlich viele Hörer schon gefragt. Wir haben es nie irgendwo hineingenommen, nie besprochen, auch in dem Interview nicht. Dementsprechend quasi so ein bisschen das der Reveal der heutigen Sendung. Er kommt eigentlich aus einem Fantasy-Roman. Heißt Im Schatten des Hexenmeisters von Thorsten Lipinski. Ein, ich glaube, das war ein one hit Wonder. das Buch ist irgendwie 20 Jahre alt. Warum das Ganze? Einerseits, A, ah, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von, von Fantasy und Science Fiction. Ähm, einerseits lesend, ich lese auch immer noch sehr viel, obwohl ich jetzt irgendwie Technik-Podcaster bin. Auf der anderen Seite auch durchaus später dann unter Anführungsstrichen spielend. Ich habe, glaube ich, so ziemlich meine halbe Jugend irgendwie in Ultima Online versenkt. Das ist so ein MMORPG, das dann mehr oder minder halt Zeit der größere Nachfolger wäre, halt zum Beispiel World of Warcraft oder so. Ultima Online war eines der ersten in diese Richtung. Und ich habe auch ähnlich so wie das zum Beispiel der Rainer oder so jetzt auch macht neuerdings, wie wir alle hören dürfen bei ihm uh, Pen and Paper Runden geleitet oder gespielt. Macht das auch immer noch bis heute. das heißt, ich bin ein großer Fantasy Fan und dieser Charakter in dem Buch Finaril, Finarial, hat mich uh, entsprechend fasziniert und ich mir dann irgendwann dachte: Du gehst jetzt raus ins Internet und wie und wann und was habe ich mir diesen Namen verpasst jetzt gar nicht so, weil ich weil ich mich mit dem so identifizieren konnte oder weil ich halt irgendwas gesucht hatte mir war das egal sondern eher so ein bisschen als, als Hommage für, ja, als das Mahnmal dafür, wie das Ganze überhaupt begann, sich ein bisschen auf Fantasie lassen. Und ich habe immer auch noch glaubt, dass das Fantasie sehr, sehr wichtig ist generell für, das ist sehr hochtrabend, aber sehr wichtig ist für die Menschheit. Ich glaube, das ist alles, was da draußen passiert, schon schlimm genug und das wird von amerikanischen Präsidenten <lacht> zu amerikanischen Präsidenten und Anschlag zu Anschlag immer schlimmer mal ein bisschen träumen können und, und in Fantasiewelten sich zu stürzen, fand ich eine ganz gute Idee. Und das war vor zehn Jahren auch schon nicht anders, oder 15 mittlerweile. Und damals, ja, den, diesen einen Charakter aus diesem einen Buch gewählt und seitdem diesen Namen weiter vertreten und getragen quasi. Und in manchen Kreisen auch nur so bekannt. Also ich schreibe nebenbei auch noch recht viel und ich schreibe auch durchaus irgendwie ein bisschen Fantasy-Richtung, mal eine Kurzgeschichte da, mal die andere dort. Manche davon teilweise sogar irgendwie dann veröffentlicht oder gedruckt worden, dass mir teilweise nicht ganz zurecht war, aber es kam halt oft so. Ähm, dort schreibe ich zum Beispiel auch unter dem Namen und nicht unter meinem echten. Ich war auch sehr lange generell nicht unter, unter meinem normalen Namen im Internet unterwegs, sondern nur so. Bevor der Klaus oder wer ist die Tröte hier im Kanal? Mit der Tröte kommt... Hatti nee, hat hat hat die ist die Tröte bei uns. <lacht> nee, nicht ist die Tröte, hat die Tröte. Also, ja, nee, ja, das auch. <lacht> Gut, Bevor er kommt, ähm, hast du generell Pläne, wohin das es gehen soll mit dem äh, Personal Podcast, den du jetzt neu machst, mit der Welle? Mit dem Personal Podcast selber habe ich keine großartigen Pläne. Ich bin auch nicht gefeiert davor zu sagen, dass das ewig geht oder dass mich das immer begleiten wird. Es ist ähnlich, wie ich mir das damals bei der Daily dachte und wir das wir dann besprochen haben das erste Mal, das ist mal ein Versuch, eben, wie ich schon tausendmal gesagt, ein großer, großer Testballon. Das ist irgendwie nicht ja ans Versuchslabor, sondern von mir nennen wir es irgendwie ja ans Resterampe. Ähm, wenn es gehört wird, wenn es Anklang findet, wenn es hineinpasst, auch in mein Leben, dann wird es das sicher länger ja. geben. Ich habe aber sonst so, so noch ein paar Ideen oder, oder, oder Dinge, die ich mir überlegen will, unter Anführungsstrichen. Also, ja, ich, ich bin jetzt Podcaster seit einem Jahr. Jetzt mittlerweile gibt es quasi irgendwie vier, fünf Formate, wo ich dabei bin. Und kann mir da aber durchaus noch ein paar andere vorstellen. Ich will durchaus nicht nur Technik machen. Da ist äh, der Personal Podcast so ein bisschen auch der Breakthrough quasi, zu sagen, okay, ich komme jetzt aus der Technik oder Spielecke heraus. Und was sich sonst noch so ergibt, ja, mein, ich bin gern für Ideen offen. ich, ich ich bin ein unheimlich großer Filmfan, das hatten wir ja schon. Kann mir auch vorstellen, in die Richtung was zu machen. Kann mir auch vorstellen, was in Richtung Sport zu machen, Essen, Kochen, keine Ahnung was. Auch generell, an die Hörer, falls du mir eine Idee hast oder irgendwie schon was hattest wenn wir noch finden, bitte gerne mehr. Auf der anderen Seite interessiert mich unheimlich stark das Thema des Audiokommentars, womit ich jetzt nicht unbedingt sagen will, jeder muss bei mir einen hinterlassen. Das würde ich sehr gerne haben, aber das meine ich jetzt gar nicht so, sondern ich kommentiere selbst sehr gerne irgendwo per Audiokommentar. Und überlegen wir schon seit Wochen und Monaten, wie man das irgendwie besser institutionalisieren kann. Ich war, glaube ich, schon in so vielen Podcasting mit Audiokommentar und irgendwie gurken die alle auf meiner Festplatte herum und ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Ich habe ja kurz neulich nach Weihnachten, habe wir heute noch Hörer geschrieben, sogar den, den, äh, wie hieß der? Neuland-Podcast von Kashi und Palle beendet quasi als letzter Audiokommentar und dann war Schluss und der wurde eingestellt. Also, falls ihr Angst habt, wenn ihr von mir einen kriegt, ich hoffe, dass das nur Zufall war, aber die hatten sie vorher schon angekündigt. Irgendwie überlege ich da schon ein bisschen länger. Da hat der Christian, der Oberman, ja ein, ein paar neue lustige Ideen jetzt gehabt, dass sich ein Projekt gestartet. Der ist heute auch da und hört auch gerade zu, was ich so sehe. Ich weiß nicht, ich glaube, die nächste Idee wird sich so ein bisschen um, um das Thema Audiokommentare drehen, wie man das irgendwie ein bisschen vereinfachen kann. Jetzt nicht nur für Podcaster, sondern auch für Leute, die irgendwie so An, an unterschiedlichen Podcasten teilnehmen wollen oder irgendwie in diese Richtung einmal so ein paar Ideen, die, die mich momentan umtreiben. Es wird sicher irgendwas Neues über kurz oder lang irgendwo geben. Wir dürfen also gespannt sein. Gibt es irgendetwas, was ich dich nicht gefragt habe und hätte sollen? Nicht das wieder Ende beim <lacht> letzten Mal. Das, um Gottes Willen, das klingt das jetzt ja das große Skript. Du bist ein Interviewer. Gibt es noch was, was du mich fragen willst? Oder ich meine, wir haben hier einen Chat. Gibt es was, was der Chat fragen will? Ja, klar, pass auf, ich erkläre dir das mal. Also, stell dir vor, ähm, wie soll ich sagen, weißt du, äh, ach, das verstehst du eh nicht, vergiss es einfach. <lacht> ja, das Ego habe ich schon öfter nicht verstanden, das stimmt. Uh, solange er nicht bei der Anti-Podcast-Liga wieder dabei ist, sondern hier uns mit seinen lustigen Kommentaren er sie können wir schon mal froh sein. Was? <lacht> so, okay. lieber Martin, hast du noch was? Nee, ich bin, glaube ich, ausgepowert. Äh, heute <lacht> geht nichts mehr. Hast du kein neues Format, das du gleich vorstellen willst? Gibt's, gibt's, muss ich bei dir irgendwo neu mitwirken? <lacht> um, es gibt Bald in Anführungszeichen Neues am äh, einen Ort, wo du eventuell auch mal drin vorkommen könntest, es sein könnte. Mir. Gottes Willen. Ich, wir brauchen den nächste Night of the Pots, wo wir wieder was, ähm, wie sagen wir, vorstellen können. Das hat sich hier ein bisschen schon eingebürgert, das sagt er noch dem zweiten <lacht> Mal. Hier kommt das große Ego wieder. Gehört es zu Ego? Ich, ich, keine gedacht, ich von Ego. Ich hoffe, die nächste Night of the Pods dauert wieder ein bisschen länger jetzt nicht, irgendwie, weil ich, weil ich das Format nicht mag, ganz im Gegenteil, ich liebe das und ich freue mich schon so sehr auf nächste Woche, wenn ich das dann auch alles hören kann, überall, alles nachhören kann. Aber äh, irgendwie haben wir so einen Stand zum, zum, zum Fluch gemacht, hier jedes Mal was, was vorstellen zu müssen. Ich, ich äh, hoffe, beim nächsten Mal bin ich nur Zuhörer oder so. Ich hoffe vor allem, dass es beim zwei, ja, zweimaligen Takt pro, wie sagt man dem, Jahr bleibt mein Gott, Deutsch ist manchmal schwierig, äh, zweimal im Jahr Night of the Pots bleibt, weil wenn es da mehr gibt, müssen wir da einen größeren Server kaufen. Sonst geht das nicht mehr. <lacht> naja, auf der anderen Seite, wenn du dir ansiehst, ich meine, auch, auch wirklich Gratulationen an die Organisatoren hier, wie schnell das wieder voll war. Ich meine, letztens ging ja das Dokument dann irgendwie drei oder vier Tage später online. Ich habe gleich mal reingeschaut und mir gedacht, ja, ich habe jetzt schon die Idee, dass diese Personal Podcast starten Wir trage ich mich vielleicht mal ein. Geek Talk, naja, passt ja vielleicht auch ganz gut, irgendwie die, die, die Daily hineinzubringen ja. und mal sehen. Und jetzt war ja nach drei Tagen das halbe Dokument schon voll. Also die, die, die Nachfrage ist extrem groß und ich glaube, für die Szene ist es ja auch extrem wichtig. Also das möchte ich jetzt auf keinen Fall irgendwie negativ darstellen. Das, das ist eben, weil es keine Tröten sind, sondern Profis. So, um mich nochmals zu entschuldigen: Einmal mit <lacht> Profis. Genau. Ganz genau. Das können wir nicht bieten, vielleicht unsere Nachsprecher dann, also die, die uns nachfolgenden Podcaster. Die Profis, sie kommen ja jetzt, haben wir gehört, ja Genau, genau. also irgendwie, ja, dann, dann gegen Hauptabend, wir sind ja nur die, die Vorabendunterhaltung derweil mal gewesen. Ansonsten, ja, ich glaube, da wird zeitlich eh schon sehr in die, in die Nähe gehen, äh, sage ich vielen Dank. Ich auch. Genau, dann kommt die Kavallerie. Vielen Dank an die Hörer, vielen Dank an dich Martin und vielen, vielen Dank an die Night of the Pots, die Porto und den Raucherbalkon.